19. fejezet A virginiai déli körzet államügyésze Stanley Mumphrey számára ez volt eleddig rövid pályafutásának legfényesebb pillanata. Stanley az elnöktől kapta a kinevezését, két éve töltötte be hivatalát, és a munkát meglehetősen unalmasnak, érdektelennek találta, bár pontosan tisztában volt vele, hogy remekül mutat majd az önéletrajzában. Fawcett bíró és Miss Clary meggyilkolása azonban jelentős változásokat hozott. Stanley karrierje új értelmet nyert. Az ország legnagyobb portkavaró ügye lett az övé, és ahogy ezt a legtöbb államügyész tette volna, úgy tervezte, mindent kihoz belőle, amit csak lehet. Az eseményt sajtótájékoztatóként hirdették meg. Jól lehet a hatóság részéről senki sem készült arra, hogy bármilyen kérdésre is válaszoljon. Csak só műsort rendeztek, se többet, se kevesebbet. A gondosan minden apró részletében megtervezett színjátéknak az volt a célja, hogy néhány jeles férfi öntudatát táplálják, illetve hogy tudassák a közvéleményjel, legfőképpen a potenciális esküdtekkel, hogy a szövetségiek elkapták a tettest, és az a neve, hogy Queen All Rucker. Reggel kilencre az emelvényt hordozható mikrofonok borították, melyek mind a tudósítókat küldő tévé és rádióállomások nevét hirdették. A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt riporterekkel. Méretes kamerákat cipelő férfiak léptek egymás sarkára, hogy minél jobb pozíciót tudjanak elfoglalni, a törvényszolgák pedig minden mozdulatukat feszülten figyelték. A büntető eljárást szabályozó könyvekben sehol sincs leírva, hogy akár állami, akár szövetségi szinten a nyilvánosság előtt kell, hogy történjék egy vádirat bejelentése, kiadása vagy kibocsátása. Miután a vádeskütszék meghozta a döntését, a vádiratot iktatják, majd hivatalosan kézbesítik a vádlottnak. A vádirat az ügynek csak az egyik oldala, a vádhatóságé. Nincs semmi a vádiratban, ami bizonyítéknak minősülhetne, a tárgyaláson az esküdtek nem is látják ezt a dokumentumot. A vádirat kibocsátásáról döntő vádeskütszék tagjai az ügynek csak azt a részét ismerik meg, amelyet a vádhatóság képviselője mutat be nekik. Néha azonban megesik, hogy egy-egy vádirat olyan nagy érdeklődést vált ki, olyan fontos vagy egyszerűen csak annyi jó mókát ígér, hogy bűn lenne hagyni szinte észrevétlenül ide-oda keringeni a rendszerben. A nyilvánosság elé kell, hogy tárják azok, akik keményen dolgoztak egy bűnöző kerítésén, azon, hogy bíróság elé álljon. Stanley Munfree nem tett semmit azért, hogy elfogják Queen Rockert, de kétségtelenül ő volt az az ember, aki bíróság elé fogja állítani. A szövetségi hierarhiában az államügyész jóval felette áll egy egyszerű FBI ügynöknek, így tehát ez az esemény Stanley volt. A szokásoknak megfelelően majd kelletlenül ugyan, de megosztozik az FBI-jal a Rivalda fényen. Kilenc óra után tíz perccel kinyílt a pulpitos mögötti ajtó, majd sötét öltönyt viselő, határozott fellépésű kemény férfiak masíroztak be rajta. Kezüket maguk előtt összekulcsolva próbáltak helyezkedni. Ez nagyon fontos volt, hiszen az emelvény mérete adott. Ott állt egymás mellett Stanley Mumphrey és Viktor Westley, a vezető ügyész és a vezető nyomozó. Mögöttük helyettes államügyészek és FBI ügynökök, akik mind nagyon igyekeztek a kamerák elé kerülni. A szerencsések majd feszülten hallgatják Mr. Münfreyt és Mr. Westléket, Ráncolják a homlokukat, s úgy viselkednek, mintha halványfogalmuk sem lenne róla, hogy tévékamerák vannak a közelben. Ugyanezt a szánalmas produkciót mutatják be rendszeresen a kongresszus tagjai is. Ma reggel elkészült a vádirat, Raymond fószed bíró és Miss Naomi Kléri meggyilkolása ügyében. Mondta Mönfri lassan, tagoltan. Hangja ideges volt, és legalább két oktávval magasabb a normálisnál. Mindig keservesen küszködött a tárgyalóteremben, és rendre elvesztette az egyszerű simának tetsző ügyeket, amelyeket saját magának osztott ki. Az volt az általános vélemény, hogy ideges, izgul, nem a tárgyalóterembe való. Többen is úgy érezték, ez talán azzal magyarázható, hogy tíz éves pályafutása alatt, amelyhez egyetlen jelentősebb esemény sem kapcsolódott, Roppant kevés időt töltött törvényszéki munkával. Stanley a kezébe vette a vádiratot és magasra tartotta, mintha a jelenlévőknek el kellene olvasniuk, a dokumentum minden szavát. A vád két rendbeli gyilkosság. A vádlott egy bizonyos Queen All Racker, és igen, halálbüntetést fogunk kérni. Az utolsó mondatnak drámai hatást kellett volna gyakorolni a jelenlévőkre, de Stanley időzítése rossz volt, valamivel később azonban mégiscsak eljött a drámai hatás, amikor az egyik beosztottja megmutatott egy fekete-fehér fényképet Queen Rakerről, a vetítővásznon. A világ végre megláthatta a férfit, aki meggyilkolta a bírót és titkárnőjét. Bűnös. Stanley remegő hangon olvasott fel a jegyzeteiből, és sikerült azt érzékeltetnie, hogy Queen Raker egyetlen céllal szökött meg a börtönből, azért, hogy bosszút álljon a bírón. Egy alkalommal Viktor Westlake, aki akár egy őr feszített mellette, a homlokát ráncolva a jegyzeteibe pillantott. De Stanley rendíthetetlenül folytatta, s amikor szeretett barátjáról és mentoráról, Raymond Fószetről kezdett beszélni, arról, hogy milyen sokat jelentett számára a bíró, már, már úgy tetszett, mindjárt elbőgi magát. El is csuklott a hangja, amikor megpróbálta elmagyarázni, micsoda megtiszteltetés a számára, hogy éppen ő követelhet igazságtételt a hátborzongató gyilkosságok ügyében. Két perc elég lett volna a teljes vádirat felolvasásához, aztán mindenki hazamehet. Ám ekkora tömeg előtt, nem beszélve a több millió tévénézőről, Stanley szükségét érezte, hogy hosszú, terjengős beszédet tartson az igazságszolgáltatásról és a bűnözés elleni háborúról. Néhányszor kínosan elkalandozott a témától, de a végén, amikor ideje volt már befejezni, sikerült visszakeverednie eredeti mondandójához. Elismerően beszélt Viktor Vesztlékről és az egész FBI-ról, a munkáról, amit végeztek, az ember feletti fáradhatatlan, kiváló munkáról. Miután elhallgatott, Westlake köszönetet mondott neki, bár pontosan nem volt világos miért. Azért, mert most már végre befogta a száját, vagy azért, mert olyan sok szépet és jót mondott az FBI-ról. Westlake jóval több tapasztalatot szerzett az ilyen színjátékokban, mint az ifjú Stanley, és öt percen keresztül beszélt úgy, hogy nem mondott semmit. Megköszönte az emberei munkáját, Kijelentette, biztos benne, hogy az ügy megoldódott, és minden jót kívánt a láthatóságnak. Miután végzett és hátralépett, az egyik riporter kiabálva feltett egy kérdést. Westlék nyomban azt válaszolta, nem nyilatkozom. És jelezte, ideje menni. Stanley azonban még nem állt készen arra, hogy távozzon a kamerák elől. Néhány másodpercig bambám vigyorgott, mintha azt akarná mondani, de hát itt vagyok én. Ekkor Vesztlék súgott neki valamit. Köszönöm, mondta Stanley, és hátralépett. A sajtótájékoztató véget ért. A motelszobában szobában tévén néztem a sajtótájékoztatót. Felmerült bennem, hogy ha Stanley a főnök, akkor Quinnnek talán van némi esélye, hogy megúszza. De valószínű, hogy ha a tárgyalásra kerül sor, Stanley hátralépés átadja a helyét, valamelyik tapasztaltabb helyettesének. Az alika lehet kétséges, hogy a médiában továbbra is ő szerepel majd, és már tervezgeti is, hogyan juthat magasabb hivatalhoz. De a kemény törvényszéki munkát majd a profik végzik. Attól függően, hogy mennyire húzódik el az ügy, még az is lehet, hogy Stanley távozik. Hivatal ideje négy éves, mint az elnöknek. Ha a választásokon nem a hivatalban lévő elnök, vagy az ő pártjának jelöltje nyer, az összes államügyészt felfüggesztik az állásából. Miután a sajtótájékoztató véget ér, és beszélő fejek jelennek meg a képernyőn, kapcsolgatni kezdek a csatornák között, de nem találok semmi érdekeset. Kezemben a távirányítóval én vagyok az úr, a tévé arra a csatornára kapcsol, amelyre én akarom. Meglehetős könnyedséggel alkalmazkodom a szabadsághoz. Addig alhatok, amíg magamtól fel nem ébredek. Eldönthetem, mit veszek fel, bár a választási lehetőségek egyelőre némileg korlátozottak. Ami a legfontosabb, nincs cellatárs, nincs senki, akivel egy háromszor három és fél méteres ketrecen kellene osztozkodnom. Kétszer is lemértem a motelszobát. A fürdőszovával együtt körülbelül öt méter széles és kilenc méter hosszú. Valóságos kastély. Délelőtt már úton vagyunk, most délfelé tartunk a 79-es állam közin. Három órával később megérkezünk a Charlestoni repülőtérre, nyugat virginiába és elbúcsúzunk Chris Henszki ügynöktől. Minden jót kíván nekem, én meg köszönetet mondok neki ezért. Petzer hoffal felszállunk az Észak-Karolinai, sárlotba tartó menetrendszerinti járatra. Nincsenek irataim, de a rendőrbírói szolgálat és a légitársaság kódokkal kommunikál egymással. Csak megyek Pet után, és el kell ismernem, izgatottan szállok fel a kis gépre. A Sárlotti repülőtér hatalmas és modern. Két órán keresztül áldogálok a teraszon, bámészkodom, az érkező és a távozó embereket figyelem. Egy vagyok közülük, szabad ember, aki hamarosan oda egy légitársaság pultjához, hogy jegyet váltson oda, ahová csak akar. Tíz perccel hat után felszállunk a Denveri gépre. A kódnak köszönhetően egy osztálya a kerültünk, az adófizetők pénzén az első osztályon utazhatom Pet mellett. Iszom egy sört, meg egy üdítőt. A vacsora sült csirke mártásban. Szinte biztosra veszem, hogy a legtöbb utas csak azért eszik, mert enni kell. De én egy remek, kiváló vacsorát fogyasztok el. Megiszom egy pohár pinoárt, hosszú évek óta most van először Bora számban. Viktor Westlék és kísérete távozott a sajtótájékoztatóról. Jimmy Lee Arnold négy utcával arrébb lévő belvárosi ügyvédi irodájába hajtottak. Jelentkeztek az ügyfélfogadó titkárnőnél, aki már várta őket. Percekkel később végigvezette a csapatot a szűk folyosón, egy tágas tárgyalóba, majd kávéval kínálta őket. Az FBI-osok udvariasan köszönetet mondtak, és azt felelték, nem kérnek. Jimmy Lee jól ismert figura volt a Ronóki büntetőjogi ügyvédek kamarájában, a kábítószeres és erkölcsrendészeti ügyekben már húsz hosszú éve edződött. Ő képviseltek Vinraker unokaöcsét, Jekyll stanley négy évvel korábban. Az alvilág peremén ténykedő magányos alakokhoz hasonlóan ő is igazi egyéniség volt. Hosszú őszhaj, kávbojcsizma, gyűrű majd mindegyik ujján, vörös keretes olvasószemüveg az órahegyére bigyeztve. Bár mindig bizalmatlan volt az FBI-jal, fogadta az ügynököket a birodalmában. Nem ők voltak az elsők. Az évek során sok szövetségi ügynök megfordult már az irodájában. Tehát megvan a vádemelés. – mondta, miután túlestek a bemutatkozásokon. Viktor Westlék lényegre törően összefoglalta a Queen Rucker elleni vádakat. Ugye néhány éve önképviselte az unoka ücsét, Jekyll stanley -t. Igen, válaszolta Jimmy Lee, de Queen Rackerrel sosem találkoztam. Felteszem, hogy a család vagy a banda fogadta felőnt a srác képviseletére. Ja, valahogy így történt. Nem a bíróság jelölt ki. A családból kivette felőnnel a kapcsolatot. Jimmy Lee hangulata megváltozott. Az ügyvéd belenyúlt a zsebébe, és előhúzott egy parányi diktafont. Csak a biztonság kedvéért, mondta. Legyen hangfelvétel. Maguk hárman vannak, én egyedül. Nem szeretném, hogy bármiféle félreértés is legyen azzal kapcsolatban, amit mondok. Van ezzel valami gondjuk? Nincs, felelte Vesztlék. Jól van. Nos, azt kérdezte tőlem, kivette fel velem a kapcsolatot a családból, amikor megbízást kaptam, hogy képviseljem Jekyll Stanley-t. Jól mondom? Igen. Nem vagyok biztos benne, hogy válaszolhatok erre. Tudják, ügyvédi titoktartás meg ilyesmi. Inkább mondják el, miért érdekli ez magukat. Rendben. Queen Raker vallomást tett. Bevallotta, hogy meggyilkolta Fawcett bírót, amiért az megszegte a szavát, Queen szerint a család félmillió dollárt fizetett Fawcettnek, hogy kedvezően döntsön annak a beadványnak az ügyében, amely arra vonatkozott, hogy a bíróság nyilvánítsa törvényellenesnek azt a rendőri kutatást, melynek során egy furgonnyi kokain találtak. Westlake elhallgatott és az ügyvéd arcába nézett. Jimmy Lee szeme nem árult el semmit. Az ügyvéd végül vállat vont és azt kérdezte: És? Tudott erről a megvesztegetésről? Ha tudnék róla, az bűncselekmény lenne, nem igaz? Azt hiszi, olyan ostoba vagyok, hogy beismerek egy bűncselekményt. Meg vagyok sértve. Ne legyen megsértve, Mr. Arnold, nem vádolom semmivel. Wayne Rucker engem is belekevert a megvesztegetési ügybe. Elég komályosan fogalmazott eddig, csak annyit mondott, hogy egy ügyvéd volt a közvetítő. Biztos vagyok benne, hogy ennek a társaságnak rengeteg ügyvéddel van kapcsolata. Valóban. Meglepődött, amikor Fawcett bíró elutasította a beadványt. Jimmy Lee elmosolyodott és a mennyezetre emelte a tekintetét. Engem már semmi sem lep meg. Ha valaki hisz az alkotmányban, csak azt gondolhatja, hogy a jármű átkutatása törvénytelen volt, és a 150 kilónyi tiszta a kokaint nem lehetett volna elfogadni bizonyítékként. De hát az ilyesmihez gerinc kell, amiből manapság kevés van, különösképpen akkor, ha egy nagyszabású kábítószeres ügyről van szó. Keménylegénynek kell lennie annak a bírónak, akár szövetségi, akár állami, aki úgy dönt, hogy egy ilyen csodálatos bizonyíték nem használható fel, függetlenül attól, hogy a zsaruk hogyan szerezték meg. Nem, nem voltam meglepve. Mennyi időn keresztül tevékenykedett Fószett bíró tárgyaló termében? Húsz évig, attól fogva, hogy kinevezték, jól ismertem. Elhiszi, hogy kenőpénzt fogadott el? Egy kedvező döntésért? És enyhé ítéletért? Jimmy Lee keresztbe tette a lábát, így az egyik struczbőrcsizma a térdén pihent, és összekulcsolta maga előtt a kezét. Egy pillanatra elgondolkodott, majd azt mondta. Volt úgy, hogy bírók botrányos döntéseket hoztak, de általában ostobaságból vagy lustaságból. De nem, Mr. Westlake nem hiszem, hogy Fawcett bírót, vagy bármelyik szövetségi vagy állami bírót Virginiában megvesztegették, akár készpénzzel, akár hogyan. Azt mondtam, semmin sem lepődöm meg, de tévedtem. Meg lennék döbbenve, ha kiderülne, hogy kenőpénzt fogadott el. Mondhatjuk, hogy fószed bíró kivételesen becsületes ember hírében állt? Nem, nem ezt mondanám. Az első néhány évben normális volt, aztán megváltozott és borzalmasan kezdett viselkedni. Minden ügyfelemet bűncselekmények elkövetésével vádolták, de nem mindannyian bűnözők. Fószet nem így látta. Kéjes örömmel dugta rács mögé húsz évre a fickókat. Mindig a vád és a zsaruk pártján állt, és számomra ez nem becsületesség. De nem fogadott el pénzt? Tudomásom szerint nem. Elmondom mi a gondunk, Mr. Arnold. Amennyiben Queen Raker igazat mond, akkor hogyan juttatta el a pénzt fószetnek? Ez egy kőkemény gyerek Washingtonból, aki sosem találkozott fószettel korábban. Egész bizonyosan szükség volt közvetítőre. Nem állítom, hogy ön volt az, és nem akarom azt csugalmazni, hogy önnek köze van ehhez az egészhez, de ismeri a rendszert. Vajon hogy cserélhetett gazdát félmillió dollár? Jimmy Lee a fejét rázta. Lehet, hogy a megvesztegetés a rendszer része, de én akkor sem tudom, hogyan működik. Világos? Rossz néven veszem a feltételezését, nem a megfelelő emberrel beszélnek. Hadd mondjam el még egyszer: nem vádolom sem burkoltan, sem nyíltan semmivel. Pedig már majdnem azt hittem. Jimmy Lee lassan felállt és a diktafonért nyúlt. Vége a megbeszélésnek. Erre semmi szükség, Mr. Arnold. Jimmy Lee felemelte a készüléket és visszatette a zsebébe. Nagy öröm volt önökkel társalogni. Mondta, majd határozott mozdulattal kinyitotta az ajtót, és eltűnt a folyosón. Miközben Viktor Westlake és a többi ügynök távozott Jimmy Lee-től, pontosan szemben a Church Street túloldalán D. Ray Raker belépett egy másik ügyvédi irodába. Quint előző szerdán tartóztatták le, és az első tíz órát a kihallgató töltötte. Miután vallomást tett, amelyet videóra rögzítettek, Átvitték a Norfolki városi börtönbe, és magánzárkában helyezték el, ahol tizenkét órát aludt egyhuzamban. Csak szombat reggel telefonálhatott, és a nap nagy része ráment, hogy elérjen egy olyan rokont, aki hajlandó beszélni vele. Szombat késő délután autóval átszállították Ronókba, az út több mint négy óráig tartott. Miután Díri rájött, hogy a bátyját egy szövetségi bíró meggyilkolása miatt tartóztatták le, sietve ügyvédet kezdett keresni, aki hajlandó lenne elvállalni az ügyet. Washingtonban és Virginiában néhányan visszautasították. Vasárnap késő délután egy másik Ronóki figura, Dusty Siver beleegyezett, hogy elvállalja a jogi képviseletet a vádeljárás első szakaszában, de fenntartotta magának a jogot, hogy visszalépjen, amint esetleg tárgyalásra kerül sor. Nyilvánvaló okokból a helyi ügyvédeket elfogta az idegesség, arra gondoltak, hogy egy olyan embert kell képviselniük, akit azzal vádolnak, hogy kinyírta a bírói testület egy igen fontos tagját. Dusty Seaver valamikor együtt praktizál Jimmy Lee Arnoldal és szembeötlően sok volt a hasonlóság közöttük. Az ügyvédek közötti üzlettársi kapcsolat, legyen szó nagy vagy kicsi ügyvédi irodáról, általában pénz miatt bomlik fel. jimmy Leet átverték egy honorárium ügyében, a társait okolta és átment az utca túloldalára. Hétfő reggel, még a vádirattal kapcsolatos bejelentés előtt, Dusty egy órát töltött a börtönben Queen-nel. Meglepetten értesült róla, hogy az ügyfele már vallomást tett. Quinn váltig állította, hogy kényszerítették. Átverték, nyomást gyakoroltak rá, fenyegették, és a vallomása hamis. Határozottan kijelentette, hogy ártatlan. Miután Dusty eljött a börtönből, bement az államügyészi hivatalba, és magához vette a vádirat egy példányát. Éppen ezt olvasgatta, amikor a titkárnője beszól telefonon, és közölte, hogy Mr. D. Ray megérkezett. Kettejük közül a hosszú őszhajú kopott farmert és vörös bőr mellént viselő Dasti nézett ki inkább kábítószer kereskedőnek, D -ray pedig az egna öltönyében ügyvédnek. Óvatosan üdvözölték egymást Dasti zsúfolt irodájában. Először is az ügyvédi díj kérdését kellett rendezni. Direi kinyitotta Práda márkájú oktatáskáját, és kivett belőle 50 ezer dollárt. Dasti megszámolta a pénzt. Aztán bedugta az egyik fiókba. Tudja, hogy már vallomást tett? kérdezte Dasti, miközben még mindig a fiókkal babrált. Hogy mit csinált? kérdezte Díre döbbenten. Vallomást tett. Aláírt egy nyilatkozatot, amelyben elismeri, hogy ő követte el a gyilkosságot, és állítólag videófelvétel is készült, Kíre mondja azt, hogy Vinnnek több esze van ennél. Több esze van ennél. Soha nem beszéltünk a zsarukkal, soha. Quinn önként semmit sem ismerne be, még akkor sem, ha nyakik benne van az ügyben. Miért nem csinálunk. Ha megjelenik egy zsaru, rögtön hívjuk az ügyvédet. Quinn azt mondja, egész éjjel tartott a kihallgatás, melynek az elején kijelentette, hogy nem él a jogaival, de néhányszor mégis ügyvédet kért, a két ügynök azonban folytatta a vallatást. Átverték, összezavarták, és Queen halucinálni kezdett. Nem tudta befogni a száját. Azt mondták neki, hogy két rendbeli gyilkossággal vádolják, és az egész családja ellen vádat emelnek, mert a gyilkosság banda akció volt. Hazudtak neki. Azt mondták, hogy tudnak segíteni, ha együtt működik, meg hogy fószed bíró családja ellenzi a halálbüntetést, és a többi, és a többi. Hosszú órák alatt sikerült megtörniük, és Queen végül elmondta nekik, amit hallani akartak. Annyira kimerült volt, állítja, hogy nem emlékszik mindenre. Amikor felébredt és megpróbálta felidézni a történteket, az egész csak álomnak tűnt, leginkább persze rémálomnak. Órákig tartott, mire rájött, hogy mit tett, de még most sem emlékszik mindenre. Díréi figyelt, hallgatott, a döbbenettől nem tudott szólni. Dasti folytatta. Arra azért emlékszik, hogy az FBI ügynökök azt mondták neki, ballisztikai jelentés igazolja, hogy az ő egyik fegyverét használták a büntény helyszínén, valamint állítólag megtalálták a Bakancsának a nyomát. És még tanuk is vannak, akik azt állítják, hogy látták őt a gyilkosság idején a környéken. Mikor tudja megnézni a vallomását? Amint lehet, beszélek az államügyésszel, de itt semmi sem történik gyorsan. Hetek telhetnek el, mire megnézhetem az írásbeli vallomást meg a videót, illetve azokat a bizonyítékokat, amelyeket fel akarnak használni. Ha ügyvédet kért, miért nem hagyták abba a kihallgatást? Ez itt a nagy kérdés. Ilyenkor általában az szokott történni, hogy a zsaruk megesküsznek, a vádlott nem kívánt élni a jogaival, és nem kért ügyvédet. Az ő szava áll az ügynökök szavával szemben. Egy ilyen fontos ügyben biztosra vehető, hogy az FBI-osok majd égre földre esküdöznek. Vín egy szóval sem mondta, hogy ügyvédet akar. Ahogy arra is megesküsznek majd, hogy nem fenyegették, nem hazudtak neki, nem ígértek neki alkut. Megszerezték a vallomását, és most tárgyi bizonyítékokkal próbálják meg felépíteni az ügyet. Ha nem találnak semmit, akkor csak a vallomás van a kezükben. És az elég? – Ó, igen. – Ezt nem tudom elhinni. Queen nem ostoba. Soha nem egyezne bele abba, hogy kihallgassák. – Ölt már embert? – Én úgy tudom, hogy nem. Megvannak a megfelelő embereink az ilyen feladatokra. – Miért szökött meg a börtönből? – Volt már valaha börtönben? – Nem. – Én sem. De sok olyan fickót ismerek, aki már lehúzott néhány évet. Mindenki ki akar jutni. – Ja, gondolom így van, – mondta szíver. Hallott már egy melkon Benister nevű pasasról? – Nem. – Queen azt mondja, együtt voltak firstburg és ettől a fickótól származnak a vádak. Barátok voltak Benisterrel, és rengeteget beszélgettek Fawcett bíróról, meg a disznóságairól. Queen nagyon zabos Benisterre. – Mikor találkozhatott a bátyámmal? – Csak szombaton. Akkor van látogatási idő. Ma délután visszamegyek a börtönbe a vádírattal. Bármilyen üzenetet átadhatok, ha akarja. Mondja meg neki, hogy fogja be a száját. Attól félek, hogy ezzel kicsit elkéstünk.